ott annyit mondtak csak, hogy Kál már nem dolgozik náluk, meg hogy nagyon sokat a teendőjük. Nem, a lakcímét sem adhatják ki, elvégre ők nem a tudakozó. Szása hallotta, hogy Szabina Gruber milyen ideges, de nem sejthette, hogy azért, mert hihetetlenül sokan érdeklődnek nála kárról.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 Sasha mélyen behúzta álpilóta szemüveges sapkáját, felhajtotta a sárga téli kabátjának gallériát, hogy álcázza magát. A bolt legrejtettebb sarkába vonult, és találomra levett egy könyvet a polcról, nehogy leleplezzék. Alig, hogy kinyitotta a könyvet, mellé lépett valaki. – Mi keresni valód az erotikus irodalomnál? – nevetett Leon. – Jó.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 Szesa azt remélte, nem jön válasz. Lélegzet visszafolytva hallgatózott, nehogy elmúlasszom valamit, és némán számolt. Egy, két, hár, négy, öt, hat, hét főző répát vénfazék, vén kell szallonna, hogy gőze bódorodna, Semmi válasz. Talán még sincs idehaza a papája. – Szervusz, kicsim! Gyere csak be! –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 Ide haza, aztán kicsomagoltam a könyvet, és egy fiókba dugtam azon nyomban, hogy el legyen téve, és nekem ne kelljen látnom. – Miért nem olvastad el? Kár tudja, ki milyen könyv segít! – Gyerekkönyvet adott. Én olyat gyerekkoromban sem olvastam. Az apa rátette a félkezét az ajtólapjára. – De aztán láttam, hogyan szeded össze a könyveidet, amiket én kivágtam az ablakon.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 Miért jössz most ezzel? Igen vagy nem? Igen, de akkor ezt tartsd észben? Sasa fölkelt és lábujjhegyre állt a szobájában. Napok óta nem láttam kárt a dom téren, és tegnapiál valami nagyon eszméletlent álmodtam.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 Nem profi abban, amit most meg kell tennie. Világ életében azt súlyolták neki, hogy ez gyengeség. <kül> Mérségesen bánom, hogy meglöktem. Szépen kérem, hogy bocsásson meg nekem. Miattam került ilyen... Kár becsapta az ajtót. Ő már nincs. És ha nincs, akkor nem vált szót másokkal. Napokig várta, hogy csak egyetlen árva lelket is érdekeljen Kár Holhoff, az ember,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 a fejére, aztán a szívére mutatott a másikkal. Itt és itt. Tudod te, hogy hogy értettem? Eladtam őket. Hagyjuk a témát. Sasa számára világos lett, hogy kármán nem nem maga. Az arca beesett, a tartása görbe, a szeme nem eleven, hanem fátyolos. Sasa olyannak látta, mint a Mr. Darcy virágórájának zárt, horgadó bimbaját, mielőtt elérni a napfénye. Íme a a feladata.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 Kitűnő szervezés. Citrommentesen szuper vagy ebben. – Menj már! – nevetett Szásá. – Te meg kezébe adtad az apukámnak a ronnya a rabló lányát. Okos húzás volt? – Hát igazából a te szimonodnak szántam. Neki is vigyünk egyet. – Nem is az én szimonom! – fújtatta Szásá. – Ám bármikor tegnap előtt sírtam, mert elégséges kaptam tornából, oda hozzám és meglökött. – De csak is kedvességből –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 Barnabásba jócskán szorult fantázia és erő is, csak hogy ezt nem tudja magáról. Ezért nem illik rád a neve. Te ugyanis tökéletesen tisztában vagy a saját erőddel. – Nagyon is! – feszítette meg izmaid Aztán azt hittem, hogy Ronja a rabló lánya passzor rád. – Azám, de Ronja erdei gyerek, te viszont városi vagy. Kell neked a pingvinfagylalt, meg a nyüsgés körülötted,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 Szerintem is. Sőt, nagyon szép. A sötét közhöz közeledve Kár lassított. Vésziós lobnak látta, mint bármikor azelőtt. Hirtelen kezet érzett a vállán, reszkető kezet. Kár hátrafordult, hogy lássa kié. Szása apja tartotta a vállát. A többiek is sorra oda tették a kezüket. Kár nagy levegőt vett.